Kapitel 39 Och du menneske sön, profeter mot Gog og du skal si. Detta er vad den suverene herre Jehova har sagt. Se: Je er i mot dig Gog, du överste hövding over Merekk og Tubal. Og je vil venne dig om og lede dig fram og lade dig dra upfra de fjärnest områder i Nord og førre dig in på fjelne i Israel.» og jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd, og dine piler skal jeg la falle ut av din høyre hånd. På fjellene i Israel skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg. Til råfugler, fugler med alle vingetyper, og markens ville dyr vil jeg gi dig som føde. På markens overflate skal du falle, for det er jeg som har talt, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. O jeg vil sende ill over Magog og over dem som bor trygt på øynene. Og folk skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og mitt helgenavn skal jeg gjøre kjent midt iblant mitt folk i Israel. Og jeg skal ikke mer la mitt helgenavn bli vannheliget. Og nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, den helge i Israel. Se, det skal komme, og det skal bli gjennomført lyder den suverene Herre Jehovas utsang. «Dette er den dagen som jeg har om. Og innbyggene i Israels byer skal visselig gå ut og brenne og gjøre opp ild med rustningene og de små skjoldene og de store skjoldene, med buene og med pilene og med håndstavene og med lansene. Og med dem skal de i sanne tenne opp ild i syv år. Og de skal ikke bære vepinner fra marken, og de skal heller ikke samle brensel fra skogene, for med krigsutrustningen skal de tenne opp ill. Og de skal sannelig ta bytte fra dem som tog bytte fra dem, og plundre dem som plundret dem, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Og det skal skje på den dagen at jeg skal ge Gog et sted der, et gravsted i Israel, den dalen som en drar gjennom øst for havet, og den vil sperre veien for dem som drar gjennom. Og der må de begrave Gog og hele hans hop, og de skal visselig kalle den Gog-hopens dal. Og de som er av Israels hus må begrave dem for å rense landet i syv måneder. Og allt landets folk må være med på å begrave dem, og det skal sannelig bli til berømmelse for dem den dagen jeg herliggjør mig selv, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Og noen menn skal de skille ut med tanke på en vedvarende tjeneste. Og de skal dra gjennom landet, og sammen med dem som drar igjennom skal de begrave dem som er blitt latt tilbake på jordens overflate for å rense den. Intil syv måneder er til enne skal de fortsette å lete. Og de som drar gjennom landet skal dra gjennom det, og skulle noen få se et menneskeben, da skal han bygge et merke ved siden av det, intil de som foretar begravingen har begravet det i Goghopens dal. O byens navn skal også være Hamona, og de må rense landet. Och du, menneskesønn, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Si til fuglene med alle vingetyper og til alle markens ville dyr, samle dere og kom, kom sammen rundt omkring til mitt slaktoffer som gjør slakter for dere, et stort slaktoffer på fjellene i Israel. Og dere skal visselig ete kjøtt og drikke blod. «Kjøtt av veldige menn skal dere ete, og blod av jordens høvdinger skal dere drikke. Værer, unge saubukker og geitebukker og unge okser gjør fev fra barsan alle sammen. Og dere skal i sannhet ete fett til dere blir mette, og drikke blod til dere blir drukne av mitt slaktoffer som jeg vil slakte for dere. Og dere skal mettes ved mitt bord med häster og vognstyrere, veldige menn og alle slags krigere.» lyder den suverene Herre Jehovas utsang. «Og jeg vil vise min herlighet blant nasjonene, og alle nasjonene vil måtte se min dom som gjør fullbyrdet, og min hånd som gjør lagt på dem. Og de som er av Israels hus skal sannelig kjenne at jeg er Jehova deres Gud fra den dagen og fremover. Og nasjonene skal sannelig kjenne at det var på grunn av sin misgjerning at de, Israels hus, gikk i landflyktighet, fordi de handlet troløst mot meg, slik at jeg skjulte mitt ansikt for dem og ga dem i deres motstanderes hånd, og de fortsatte å falle, alle sammen, for sverde. Etter deres urenhet og etter deres overtredelser handlet jeg med dem, og jeg fortsatte å skjule mitt ansikt for dem. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. «Nå skal jeg føre Jakobs fangene tilbake.» og virkelig ha barmhjertighet med hele Israels hus, og jeg vil vise mitt hellige navn udelt hengivenhet. Og de kommer til å ha båret sin ydmykelse og all sin troløshet som de har vist mig, når de bor trygt på sin jord og ingen får dem til å skjelve. Når jeg fører dem tilbake fra folkene, og jeg virkelig samler dem fra deres fienders land, da vil jeg hellige meg blant dem for øynene på mange nasjoner. O de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova deres Gud, når jeg sender dem i landflyktige til nasjonene og virkelig samler dem på deres jord, slik at jeg ikke lar noen av dem bli tilbake der lenger. Og jeg skal ikke lenger skjule mitt ansikt for dem, for jeg vil utdøse min ånd over Israels hus», lyder den suverene Herre Jehovas utsang.»